Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Régen tetszett itt járni, elnök úr. Hiányoltam. Na, akkor ezt a hiátustat. Ezt nem fogjuk tudni. Figyelj, ez csak az a Zsolt nagy baj van? Közepes. Amit, amit ő mondabban teljesen megbízom csak ennyi papírt uh, hoztam de hozhattam volna kétszer ennyit is um, ráadásul az elmúlt időben az a megtiszteltetésért hogy sok prominenssel beszélgettem és veled már megvan az a viszony azt mondjam hogy én ebből ha akarod, egyet se használok fel beszélgessünk csak mondd meg hogy miről mert, uh, mert tulajdonképpen nem is tudnám megmondani hogy honnan hogy ezt a Tudod van olyan, amikor a pulóvert nem fogják ízérni egy fonalna, és az el lehet bontani. Ez a pulóver, ami most van, egy olyan pulóver, amiből legalább 24 ilyen szállók ki. Híridlem azokat, akik nem ilyennek látják a pulóvert. És nem tudom, hogy melyiket húzzam ennek. Szerintem már a második jó példám. Ha rossz, akkor elnézés. Melyiket húzzuk meg? Tényleg. Melyiket tetszik választani? Semmi, hát figyelj, ugyanott élünk. Hát nézd, szerintem nagyon sok olyan tép, hanem, a tényleg, ami, hordjuk. ami az egészségügy helyzetétől az iskolákba, hogy most nem tudom, biztos sok hallgató is érintett ebben, hogy Jó, figyelj, iskolába, azt kérdez, igen, hogyan... A Igen, szóval ez a hittan, ez, ez, ez most nekem nincs, ne, ne, ne, nincs ne. elsős korú gyerekem. Nem csak a, a hittan, hanem az, hogy, hogy most hat éves korban mindenféggéppen be kell iratni a kisgyereket az iskolába, és ugye ez egy olyan intézkedés, aminek megint nem volt előkészítve a, a megvalósulás, hogy így fogalmazzak, hiszen hát láthatóan, va, van ahol tegnap éppen néztem a tévében, én is éjjel hazajöttem, és késő este híradó volt, ismételték, hogy, hogy effektíve valamikor sorsolással döntik el, hogy melyik kisgyerek egy juthat ezt, be az osztályba. Most a parlament előtt van egy javaslata az egyik fideszes képviselőnek, azt hiszem, hogy hogy akár 20%-kal is meg lehetne emelni az osztálylétszámokat, tehát ez azt jelenti, hogy majdnem 32 fős osztályok is lehetnének. Na de hát hallom, hogy van, ahol már a, nem tudom, gondnoki szobát is átalakítják tanteremmé, mert effektíven nem tudják hova leültetni a gyerekeket, és aki a sorsolásba szerencsése volt, az tud a tanterembe tanulni, aki meg nem. Jó, de ugye ahogy az olvad a hó, úgy akkor lehet tudni, hogy árvízbe is lehet, nem kötelező, de ha sok a hegyeben... képvédik mondja, hogy az időreási jelentés, hogy nagyon nagy hó lesz, akkor előtte már arra is fel lehet készülni. Ezt nem tudták? Hát dehogy nem, hát csak egyszerűen átgondolatlan az egész. Hát ugyanúgy, ahogy a még pluszban ráöltetik, ugye, hogy te is mondtad, a, a hit tanoktatást, a testnevelési órák számát, az ének, a technika csökkentik a magyar meg a motek tanóráknak a számát. Tehát magyarul egy olyan, olyan irányba mozdítják el ezt a, az egész rendszert, ami, ami... De az iskolákat is válaszolva jött? Persze. Hát gondolj bele a, azzal a központosításon, amit ugye eldöntöttek, hogy az iskolákat átveszi az állam. Amikor már megvolt a törvény, és az önkormányzatoknak effektíve terveznie kellett a, a, az őszi e, tanévkezdés, vagy a következő periódust, hát effektíve nem voltak végrehajtási utasítások. Ki tudta, hogy ez a gyerek mennyiség a szó átvítértem, rászabadul az iskolára? Hát ezt valaki hát tud demográfiailag megnézed, azt hiszem, hogyha jól hallottam, négyezer gyerek az, akinek a... ilyen értelemben a helyzet abszolút bizonytalan. Uh, hadd kérdezzek valamit, mint potenciális média akinek senki nem kíváncsi a véleményére. De én én csak ma, ne, Figyelj csak mondja, mindegy, ez most nem az útverélyeskodásája. Vajon a szocialista kommunikációban miért nem jelent meg ez az elem, hogy miért nincsen egy olyan kabinet, vagy egy olyan tudom is szakördői csapat, ami azt mondja, hogy a figyelj, ez ki fog jönni, e, tételezzük fel, hogy nem így lesz, hiszen a szocialistáknak nem érdeke. Az, hogy itt az országban rosszul menjenek a dolgok, magyar, ha elmarad, akkor az tiszta haszon, de a neten mégis megvalósul, akkor nem mondanád egy nappal vagy két nappal hamarabb a jelenség előtt? Tehát az a kérdés, hogy van ezt a szocialisták? Van sokszor, tehát nem konkrétan ezt jövő Igen, igen, de számos más esetben mi a költségvetéstől kezdve, hogy mondja a gazdasági kérdés egészen sok minden más egy csomószor mi előrejeleztük, hogy mi lesz a baj. Ugye a, a, a rossz hír az, hogy, hogy sajnos be is következett az, hogy, hogy amit mi mondtunk előre, az, az aztán mondjam, negatívan is érintette az ország lakosságát. De például ez konkrétan adosságát. most nem. Ez most konkrétan nem, de például az összes többit, amiről beszéltél, az például igen, ami a, az általános iskolát meg, a, meg az egyéb más oktatás jelzi, hogy érinti. Úgyhogy, de ugyanez, amit nem tudom, hogy te érted, hogy miért kell minden taxit sárgára festeni. Mert az, az a gondom, hogy ha, ha azt mondanák, hogy a, nem tudom, a, a minőséget kell fejleszteni a, a taxisoknak, ha azt mondanák, hogy, hogy, hogy egyforma szolgáltatás, nagyobb ellenőrzés... Ilyen orra érek, van a Molnár Gyulának, akinek egyébként nincs rossz orra, aki azt mondja, hogy valami egyébnek készítették ezt étel, ezt mondta tegnap. Hát szerintem helyesen gondolkodik, maradjunk annyiban. Hát nézd meg, majdnem mindenhol azt látjuk, hogy bármilyen ilyen típusú intézkedés mögött előbb-utóbb megtaláljuk Simicska Melyik szállat választod? A szélsőt. Nem, uh -huh. konkrétan. Na most egy szállat meghúztunk a... Na kettőt. Na kettőt. drágább egy... lesz a taxid. Tehát azok, akik azzal járnak, azok arra kell, hogy számítsanak, hogy minden ilyen átfestés, meg átalakítás, ugye azt senki nem gondolja, hogy nem azzal jár, hogy valamilyen formában szépvényes. Az ház őrütegháza, hogy általában olyan helyeken van fix, vagy egységes tarifa, ahol a benzin nem mozog olyan higajszerűen, mint Forint föl le egyik pillanatra. már. 25 forint különbség van egyik meg másik út között. Hát és ugye akkor ez korábban nem jelentkezett a, a tarifában, mert így meg lehet érteni. Úgyhogy, de de, de, mi de, lehet szín, de a... milyen színű taxikat szeretne? Én nekem tökéletes, az a lényeg, hogy tiszta legyen, meg elvigyen oda, kell, jó áron. Dohányzó nem fogsz benne ez a Én Nem, nem, nem úgyhogy. Rendben van, de ha neten külön emiatt rá akartál volna gyújtani, akkor nem teheted. De ott van a, a jó. megélhetés költségevel kapcsolatos kérdések is, amiben mi azt mondjuk, hogy Mm. Jó. Egy dolog biztos, arra kérlek téged, nem a legfontosabb, arra kérlek legközelebb, szabadidődben. Neked egyébként is szabadidőd van. Nem az nehéz. Nyugodtan fölvel, tehát, nem menjél Tehát ez múltkor én ja, meglehetősen ja, ja. jól, figyelj. Soha többet. Ebben, vagy ha valaki lefényképez, akkor valahogyan érd el, hogy az nálad, dek, ne, nálad landoljon, és ne a Bliknél majd utána. Tehát amikor azt olvastam, hogy a wellness szocialista Ma is lehet elmenni, tehát az a... Nem az, hanem, hogy te, hogy... Hogy, hogy, hogy így lett ebből egy dobantó. Hát nézze, ez a, az a Fidesznek ez egy világos stratégiája, hogy, hogy megpróbál, ugye, ilyen karakterdilkos dolgokat csinálni. Póvattal kell bánni, múltkor a Csárpalkóv is nem volt hajlandó kiállni a hajrá MSZP törlésért, el elsimon kezébe vette a ratért. Ez mit jelent? Bocsánatot kell. Jaj, ja. hát azért uh, én a Fideszt, mint ahogy senkit nem vagyok hajlandó elkönyvelni változtathatatlannak, úgy nem lenne érdemes itt ülni. Igen, akkor. Melyik száll legyen a következő? A valszéső konkrétot mondani. De nem, nem látom papírjaidat. Nem is kell, hát magad, figyelj! Én mondtam, én mondtam hogy például szerintem kéne beszélni erről a, a rezsicsökkentéses ö, dologról, mert a kommunikáció meg is sokkal így erősebb, van, mint a valóság. Így, így van, de az a kérdés, hogy ha te azt mondod, ha van egy terem, eh, ahonnan ki lehet menni, eh, jó, nem fogok hasonlatokat mondani, de tont, pontosan tudod a rezsicsökkentéssel kapcsolatos gondolata, hogy mi, mi abból az igaz és mi nem, és azt is látod, hogy ezzel együtt euh, propagandával nagyon sokakat fel lehet ültetni, miközben aki a propagandát kifejti, azt mondja, hogy ez nem is propaganda. Ilyenkor az ember vagy hátradől, és azt mondja, hogy megvárja a végét, vagy megpróbálja elmagyarázni az embereknek, de ezt elsodorják, annyian vannak, vagy próbál áfacsökkentésbe kezdeni ebben a konkrét esetben. <gül> miközben persze azt éli meg, és nyeli a könnyeit befelé, hogy hogy tud ennyi ember lépre menni, de így tud ennyi ember lépre menni? És jó napot. Nem, nem. Én azt gondolom, hogy ebben nem a, az emberek a, a hibásak, mert ma minden család, vagy hát a családok többsége, így mondom, hogy szinte minden harmadik, negyedik forintot, lehetően minden egyik, kötődik de inkább többet rezsi fordít Igen. tehát ebben a is, így mondom inkább megélhet és költsége, rezsiköltség, tehát ebbe az ennivaló és a, a, a rezsi az még még többet tesz Kert szinte mindenki, sokan még akár erre teljes fizetésüket elköltik és az egy teljesen jogos igény, hogyha a bérek nem növekednek, tehát nem, nem nő a, a bér a jövedelem, amiből tudná fizetni a költségeit, akkor természetesen másik oldalról annak körül, hogyha csökkentik valamilyen formában a költségeket. A probléma az, hogy ez a. Mi azt mondtuk, hogy ez egy helyes dolog, hogyha azt akarjuk, hogy fizessenek kevesebbet az emberek. Hát ki ne örülne annak politikusként, ha azt tudja hozni egy intézkedés eredménye, hogy könnyebb a megélhetés Igen. egy bizonyos szegmensben. Csak az a baj, hogy ez, ez így nem fenntartható, ez az, az egyik. Kettő, hogy nem igazságos. Mert gondolj bele, hogy aki nagyon sokat fogyaszt, mondjuk, energiából. De ez be is aki, hanem hogy nem ér... igazságos. Ez nem igazságos. Nem igazságos. Ezért igazságos. mi tettünk egy javaslatot, hogy csináljuk azt, hogy akinek Magasabb a jövedelme, az ne kapjon ilyen támogatást, viszont akár ezért cserébe, akik meg nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, vagy napi megélhetési gondokkal küzdenek, na azok azok kapjanak egy kicsit többet. Uh -huh. Egyszerű javaslat, egyszerű javaslat. Igazságos javaslat, igazságos javaslat. Na erre azt mondták, hogy túra a fülünkbe, eszük akb sincsen támogat, mert szocialista javaslat. Akkor azt is mondtuk, hogy értjük itt ezt a nagy propagandát, hogy itt ez most az egész ország jó járt, de mi van azokkal az emberekkel, akik nem? gázzal fűtenek. Hát vidéken falvakban sokét, ma már nem szénnel fával, alap. Hanem, hanem, hanem szeméttel tételenek fűtene. Elmész egy vidéki településen, néha este nem a friss levegő van, hanem érzed a levegőbe, hogy, hogy itt nem csak szén meg fa az, ami, ami elégetésre kerül. Azt hogy de akkor nézzük meg, hogy ő nekik hogyan lehetne segíteni, mert ezekből a családokból több van egyébként, mint akik gázzal fűtenek. És azt is mondtuk, hogy Emellé kell tenni egy olyan javaslatot is, ami aztán ezt hosszú távon ö, kezeli ezt a problémát. Erre azt mondtuk, hogy legyen egy ilyen energiahatékonysági programja a kormánynak, ami Igen. szigetelés, ö, egyedi mérhetővététel, fejlesztés, nyilászáró, csele. Ráadásul ezt magyar kis- és középvállalkozók végezhetnék el minden EU-s szabálynak megfelelően. Van rá Európai Uniós pénz. De, Ebből akkor meg a, lehetne oldani ezt a kérdést. Annak idején azt mondták a Petőnek, a Kónya-Pető kapcsán, a Vita kapcsán, hogy míg a Kónya állítva hozta magával a Fradi B-közebet, addig a Pető hozott magával egy kamarazenekart. Én most is ezt érszem. Tudom, de hogy rossz hasonlat. De, de tényleg, ettől még szerintem őszintén kell beszélni. A... Kéne! Jó, én én azt mondom, hogy kell. Tehát, tehát magyarul... De nézd meg, valaki, egy csomó ember megkapja, való látom az interneten, hogy valaki föltette azt hiszem talán a decemberi vagy a novemberi valamilyen számláját, meg föltette a mostanit. És 34% emelkedés volt rajta. Na most jó, benne van itt a tél is. Sok minden benne van egészen biztosan, de azt is mutatja, hogy a sok minden díj egyébként az elmúlt három évben jelentősen növekedett. A szemétszállítástól Igen. kezdve a vízdíjakon át sok mindenen keresztül. Tehát magyarul amit most adna a kormány, az, az tulajdonképpen, amit eddig elvett, annak sokkal kisebb százaléka. E, ettől függetlenül, ha valamit lehet visszaadni fenntartható módon, akkor az mindenféleképpen jó. Csak azt mondjuk, hogy ez a rendszer így nem tartható fönn. Nem szóval másról néznek, hogyha már kicsit távolabbra akarjuk nézni ezt a problémát, hogy a miniszterelnök elkezdte a választási kampányt, és egy ilyen eh, osztogatós költségvetési hát tervezésbe ember, Decemberben de Lázár János elmondta a ezt el. Vagy ez az? É, Arról nem tudom annyit tudom A nyugdí kapcsán tebb. felidéztem a nyugdíj történetet, és a nyugdíjasoknak írt leveléből ki lehetett olvasni 2011-esből és a 2012-esből, de lehet, hogy a... Márhoz azért mondani? még azt írták, hogy mindent megvédenek, nem? Nem, nem, nem. Akkor már benne volt, hogy, a, hogy mennyire... A nem, a, oké. Most nem, hanem arról van szó, hogy a következő dolog, hogy azt tapasztalják a válaszokból, hogy a nyugdíjasoknak mennyire fáj a magas rezsiköltség, ennek érdekében fognak tenni, aztán az egész országra kiterjesztették ezt, nem csak a nyugdíjasokra magyarul, ez a csodafegyver, vagy ennek a terve valószínűleg ott volt a fiókban már 2010-ben, vagy talán már előtte is. Az aztán én nem hiszem, inkább csak nézték a közönkutatásodatokat, és abból az látszott, hogy... Hogy de de mit tudsz tenni politikusként, amikor azt látod, hogy vesztébe rohan a nép, a szó idézőjeles értelmében, de csak egyre gyorsabban fut? Hát hogy felhívjuk erre a figyelmet? Tehát nem tudsz más csinálni, meg teszel olyan javaslatokat, amire azt tudod mondani, na ezzel viszont nem, és hasonló hatást tudsz elérni. Hát nézd, most itt volt a hétfőn, szavaztunk a, a magányugdíj pénztárral kapcsolatban, ugye igen a magányugdíj számlákról. Hát délután Rogánontól mást mond, mint Varga Mihály majd utána itt megszavazunk, nem az, amit Rogán Antal mond. Tehát, tehát a szavazás előtt egy-két órával sajtótájékoztatón azt mondják, azt mondja Rogán Antal, hogy egy minden megvan oldva, és ez itt rendben lesz. Ez képes utána van egy szavazás, amiből teljesen más derül ki. Ez megkérdelem, de hogy a barátnőm nem szokott telefonálni műsor alatt. De ha téged hívna a feleséged, akkor... Na, az akkor te... lehet, hogy engem hívna, nem téged, nem? Tehát én is az, na, benne. Engem hívna, a te feleséged, az meglepő lenne. Csak én, én nem tudom, tehát ilyenkor mindig aggódom, hogy valami rossz dolog történt. Kiség? Ja, jó, nem. Telefonnőn állós magát. Um. Talán az első alkalommal volt, amikor a Navrasics-sal ültünk az egyetem télen, és csörgött a telefonon, és mondta, hogy hát, ha lányom, vegyem föl. Tehát az ember mindig az van benne, hogy pontos, hogy itt üldött, fel, rá van szükség bármilyen ügyben, akkor az ember azonnal álljon föl, és menjen. Oltatottunk? Magányugdík Magánjuk rá. igen, ja igen. Itt van, Mi az és az az, az, hogy hogy az azt a Azt mondják neked erre, még egyszer elnézést, hogy, uh, Annyira utálják a szocialistákat, hogy még ez is belefér. Magyar, hogy nem hagyja meg de, a nézet. Én erre csak azt mondom, hogy. Lehet bennünket utáni, meg lett a másik pártot, meg a harmadikat is utáni, de ettől még az adott illetőnek nem lesz jó. Neked ebben igazad van, akkor azt mondjad meg nekem, Tehát hogy ez ki tényleg van. De azt mondjam, meg, hogy Mégis miért működik hétköznapról hétköznapra? Ez szerintem nem működik ez hétköznapról hétköznapra. Ha meghallgatod Tehát... a Keifei Jancsit, akkor az ezzel kapcsolatos feláborodás, ha mész az utcán. Hát, nézd nem... meg a Facebookot, nézd meg az internetet, nézd meg. Tehát egész addig működik. Néz meg a Fidesz stratégiája, a kommunikációs stratégia sok esetben arra épül, hogy. Van egy intézkedés, ami a társadalom kisebb részét érinti, ami egyébként jól hangzik, de aki az érintettje, az tudja, hogy ez nem igazi segítség neki. Majd a többség, mivel azt látja, hogy annak a kisebb résznek segített a kormány, ezért azt mondja, hogy ez egy jó intézkedés volt. Azt viszont látom, én én je, az, az viszont tudja, hogy azt látom, mint, az, az nem kapott. Szórakoznának velem, majomnak néznek, és bedobnak nekem egy banánt, vagy csak úgy. Tehát, ami például az önkényuralmi jelképekkel kapcsolatos. Tehát, amikor azt mondják, hogy ami csak egy olyan túlélő van, akinek a jó érzését sérti. Bár eddig lett volna egy ilyen szöveg, de nem erről van szó. Folyamatosan feleket játszanak ki annak érdekében, hogy ők egyébként jól jönjenek ki, miközben valamelyik fél mindig ők, de az egészben van egy olyan politikai, és nem politikai, hanem pokoli logikát akartam mondani, ami elleni naponta fellépek, hát inkább kevesebb, mint több sikerrel. De hát szóval, szerintem a politikának persze dolga... És az alkotmánybíróság... Figyelj, most már... Sőt, Mária is megmondta nekem, és Kövi László le is írta, hogy alkotmánybíróságra szükség van, de nem erre. Meghaladta az idő. <gül> meg Elfáradtok ez a sérülések. már majdnem mindenkit már. Igen, de lehet, hogy őket is. Tehát egy egész egyszerűen, abból, ab, amit hát Kövén László megmondta, hogy ez egy ilyen díszizé. Ha nem akarnánk ennyire megfelelni az Uniónak, nem kéne, hogy itt legyen, mert nekünk nincs olyan történelem, mint Németországban, itt, itt mindig demokratikus úton nyertek. Valójában Kolonc az állam ez az alkotmánybíróságban ebben a formában nem mondta, és a népnek nem fontos az alkotmánybíróság. Nem, de hát lehet, hogy lassan választások se lesznek, akkor fontosak, mert ugye, hogyha levélben mindig meg lehet képzelni a... lehet, hogy azt se lenne fontos a, a népnek, akkor mit csinál? De hát, ha az szóval az emberek akaratát, véleményét lehet befolyásolni, de, de. helyettesíteni nem lehet. Tehát, hogyha hogy azt mondják az emberek, hogy ez így jó akkor ezt tudomásul kell venni, hogy az jó, emberek nem azt mondja, hogy azt ez így hogy 79 százalék maradt otthon. De egyébként én szerintem a legfontosabb ö, tanulsága ennek pont az, amit mondasz. Pont ez. Hogy majdnem 80 a 79 egész valamennyi százalék az embereknek egyáltalán nem akart részt venni ott a politikába. De mondok egy Bács Iskún megyei példát, ahol ott is ugyanaznap volt polgármesterválasztás, ott egy időközi polgármesterválasztáson 64%-a ment el az embereknek. Tehát olyan szinten különbség van. Hát, egyik meg is a is másik Hát igen. Tehát magyarul az látszik, hogy ottól a választópolgár azt látja, hogy van tétje egy választásnak. Marron nem volt tétje a választás. De most miért nem volt tétje? Azért, mert Fizeszes a testület, önkormányzati képviselőt választottak, ha egy más párt állásúig kerül be, akkor sincs változás a testület többségében. Tehát magyarul a monori politika attól nem változott meg, most egy kicsit távolabbról fogalmazva, hogy most egy új személy kerül be oda, és hogyha az más párt állású, akkor sem. De a Báskiskó megyei település ott volt ennek tétje, vagy Dunaföldváron szintén volt korábban tétje. Tehát én azt látom, hogy amikor az emberek úgy érzik, hogy tudnak effektíve valamit változtatni azzal, hogyha részt vesznek a politikai döntésben, vagy egy választáson, akkor azért jelentős számban el is mennek az emberek szavazni. Ezébként számunkra egy biztató dolog. Hát nem véletlen, hogy az orbánékbe akarták vezetni a regisztrációt, mert a regisztrációval tudták volna kiszűrni azokat az embereket, akik akik egy kicsit düböl is mennek szavazni, és egyfajta protest is ö, ö, leadnak. Most, hogy nincsen regisztráció, most előrébb hozták Igen, de ezt regisztráció, az osztogatóskapányt. Nagyon furcsa dolog, mert azon kevés dolgok egyike, hanem az egyedüli, amivel kapcsolatban kifogásolt kifogást állapított, vagy kifogásolta az alkotmánybíróság, és módosított, hogy ugyanabban a formában mégsem szuszakolták vissza, az egy másik kérdés, hogy meglebegtették, hogyha ne is ismét jelennek, akkor hogy vezetik be. Tehát azért az ember azt mondja, hogy annyi minden visszatért ugyanabban a formában, akkor ez nem lehet véletlen. Hát nem mert a saját szavazóikat se tudták meggyőzni arról, hogy ennek van értelme. Hát a regisztrációval még a fidesz szavazóknak a többsége se értett egyet. Hát annyira evidens volt, hogy őszinte legyek, hogy ez milyen célokat szolgál, hogy hogy azért nehéz is volt ő, mellette nekik érvelni. E, be, be, téged mindenáron be akar hajszolni a jobboldali sajtó a Bajnai e, Mesterházi nyavajakorságban, a úgy viszonyulsz, ugyanúgy, mint ahogy a Gyurcsány Mesterházi dolgot megordottad? Uh -huh. Nyugalom szerintem, tehát látjuk, hogy, hogy próbálnak persze, és mi kezdünk nem Feriben? Elolvastam menni. ezt a cikket, amit a heti válasz külön emiatt megvettem, de hát emiatt kár volt megvenni a Búd és András cikke nem mond semmit se, de az, hogy hogyan akarja zsarolni az MSZP-t Gyurcsány Ferenc azzal, hogy ő akkor majd, amikor te ledaráltad, az 2011. novemberében talán, akkor azt te is daráltad le? Hát azért, mert... Ha valaki tud valamit, akkor az annak a felelőssége, aki tudja, hogy ezt nyilvánosságra hozza. Én azt gondoltam, hogy amikor azt mondják mindenhol, hogy semmilyen hard evidence, tehát ilyen teljes bizonyosságot adó bizonyíték nincsen valamilyen állítás mögött, akkor ne az én nyakamba akarják varni annak a felelősségét, hogy magyarázkodjak amiatt, hogy akkor ez most igaz vagy nem igaz. De egyébként hülyesége mert nem élemes foglalkozni, mert látszik, hogy ez egy tudatosan épített, heti válaszban elkezdett magyar nemzetben, tovább biztos a hirtévi is foglalkozik vele, és amúgy meg nulla valóság alapja van. Gratuláljuk Mészáros Antóniának, akivel neked volt egy nagyon sajátos hangvételű beszélgetés, de kapott szabad sajtó alapját. Abszolút, abszolút. Amit elvit a cica, amikor esett a hó, és hogyha majd te rendszeresen felhívsz engem telefonon, amit én mindig föl fogok venni, akkor médiatanácsként azt fogom neked mondani, hogy nem kellett volna március 15-én azt a sajtótájékoztatót tartani, szerintem. Aval várni kellett volna egy pár napot. Nem, szerintem meg nem. Én ezt értem. Én ezt értem, valószínűleg nagyon rosszul bírnám, ha a tanácsomat nem fogadnák meg, de legalább azt kipipáltam, hogy mesterházi, megmondtam neki. Igen, csak az egyet ne felejtsem, <kül> hogy azon a sajtótájékoztatón én azért támadtam a kormányt mert a, például a közmédia nem adott semmilyen tájékoztatást az teljesen a magyar hallgassó églényes a, széles, a magyar rádió se és a köztévése mindenféle mondta. hülyeséget be Így tudnak van. mondani az pont ott ültek az emberek 30 órát vagy még többet a hóba és a rádiót hallgattak mert más tévé nem volt ugye benne az a minden autóba, Na ezért annyira legalább érdemes lett volna elmondani, hogy most akkor mi fog történni. Aznek, ha bárkit megkérdez, aki ott ült az autóban, nekem a, a kisiam legjobb barátjának a szülei is ott ültek bent a hóban, és hívtak bennünket, hogy mi tudunk-e valamit. És a 8-10 telefonhívásból az derült ki, hogy itt egy hatalmas káosz van. Tehát hogy senki nem tudja, hogy akkor most mit kell csinálni. Az emberekhez 5-6 órán keresztül nem ment oda a kutya se arra hívtam föl a figyelmet, hogy tessék információt adni az embereknek egy, kett, kettő, tessék koordináltal végezni a, a mentés, és nem pedig siker propagandát mondani. Na ennek legalább annyi eredménye lett, hogy talán tudom, észrevetted a egy, két héttel később, amikor megint arról volt, hogy nagyon rossz idő lesz, stb., akkor saját szememmel látom, legalább a köztévében ilyen csíkba fölírták, hogy most mi várható, folyamatos, legalább adtak valamilyen tájékoztatást. A, az, hogy Jónás István nem mondott le a Magyar Rádió vezérigazgatójaként, arra én szavakat nem találok. Um, tehát arra, arra semmilyen magyarázat az íg adta világán uh, nincs. Viszont a Pinter jelentés megalapította, hogy minden igen, rendben, rendben volt. Pinter és Rándornak a humorával beleegyeztek. De egy-egy -e baj volt, hogy az állampolgárok nem tudták. Egy-egy ez, ez azért fontos esetlene. Hát, mert be kéne tiltani a francia kulcsot, akkor nem tudnák meglazítani a, a, a, ezeket a szallagkorlátokat sem. Orbán Viktor utasította a belügyminisztert, hogy ez hogyan mehet, vagy hogyan nem. Én erről holnap részletesen kikérdezem majd Navras és Kibor miniszterelnök helyettes urat. De. Nyilvánvalóan, hogy a szociálista pártban a sír... Kérdezd a... meg tőle, hogy akkor miért támadták a, a Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt akkor, amikor... Támolta, mert hogy ez nemzeti ünnep volt, és akkor ez egy másik alkalom volt, ez volt a dolog lényeg. De hát ezt te se gondolt komolyan, tehát a jogszabály ez nem vonatkozik külön nemzeti ünnepre. Igen, de hogy ott akkor azt le lehetett volna fújni e, szemben a hétvégére. Nem, nem, nem, ugye azt a fajta támadást, ami arról szólt, hogy ő... Az probléma, hogy ugye ezzel vádolták, hogy ő direktben utasította a belügyminisztériumot, hogy mit csináljanak, miközben a belügy, akkor nem úgy hívták, hogy belügyminiszter, tök mindegy, az azért felelős miniszternek van joga, meg az ott a dolgozó rendőröknek, hogy csináljanak valamit. Tehát, miközben egyébként helyes az, hogyha nem, fas, nem masíroznak fasizták sehol se, e, semmilyen, se motoron, se a nélkül. De azért ez egy érdekes jogi dolog, hogy most ez így helyes szerintük, akkor meg ez egy hatalmas tragédia volt. Hozzátéve, hogy akkor nem olyan bonyolultan futok neki, mint az előbb, hogy azért ezt a dolgot Pintér Sándor, illetve a rendőri szervek, hiszen nem Pintér Sándor személyes felelőssége, hanem egyébként korábban a rendőri vezetőké és a miniszterelnök ezt egészen másféleképpen látja, és számomra ez súlyosan agályos. Amennyiben? Hát amennyiben ezt Pintér Sándornak is ugyanúgy kellene látnia, ja, persze, illetve ha abszolút, nem ugyanúgy abszolút. látja, akkor két lehetőség van. Vagy forró drót van egyfajtában Orbán Viktor, hogy ne haragudj Viktor, mit írjak alá, mit nem, vagy azt kell mondani, hogy visszatérnek az üzleti vállalkozásomhoz. Hát persze, tehát, hogy mondjam, egy ilyen esetben szerintem az egy automatizmus kell, hogy legyen, hogy na, ilyen nem lehet, és akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket. És ez mint nem ez pont... most meg fog ismétlődni a zsidó világkongresszus idején, mely eszeszkéssel Megvilágosodt. Nem, hát megvilágosodott, és rájött arra, hogy anticionista motoros felborulást fog tartani. Persze, nagyjából akkor, az a egyébként. E, ifjabb is Laurent. Hát látható módon ebből politikát csinálnak. Beleértve, azért az nagyon érdekes, hogy tavaly ugyanígy volt agygáz, és életmenete egy napon, abból se lett semmi. Ez egy érdekes történet, hogy vajon akkor miért nem lehet belőle semmi? De ez, szóval én szerintem ezt nem kell nagyon magyarázni számomra, ez egy ilyen morális kérdés. Morális egy ilyen kérdés, kérde fehérje. a kérdésben igazad tehát, van, morális kérdés. Én, én ezt nem gondolom, hogy ezt sokat kell magyarázni. Szerintem igaza volt Sólyov Lászlónak. Magyarországon tényleg morális válság van. De egészen biztosan. Azt kérdezem tőle, mint ahogy kérdeztem a Szigetvári-tól is, hogy miközben értem a szándékot, hogy Magyarországot ne büntessen meg az Unió a kormánya miatt. Ugyanakkor lehet-e a bíróhoz, hogyha valaki a 16-oson belül kézzel fogta meg a labdát, hogy elnézés, de nekünk nem kell még egy De Tehát értem a szándékot, ugyanakkor azt mondom, hogy mégiscsak egy kormány miatt büntetnek egy országot, és ha vannak játékszabályok, akkor azokat alkalmazni kell. Ez rendben van. Tehát én azt mondtam, amikor kiáltottam Brüsszelben, hogy Magyarországot, a magyar embereket nem lehet büntetni azért, mert a kormánya felelőtlen. Tehát ebbe effektíven nem semmilyen támogatás, segítséget vagy egyetértést nem fog kapni senki sem Brüsszelben. Ebben egyébként az ottani Európai Parlament szocialista frakciójával is, vagy vezetőjével is megállapodtunk, és ő is így látja, hogy kormány téves, felelőtlen döntései nem, nem betartó vagy, olyan nem nem a szabályokat betartó magatartása miatt nem lehet azt mondani, hogy Magyarország ne jusson EU-s forrásokhoz, úgy a kohéziós alapokra vonatkozik elsősorban, űrvel a fejlesztéseket. Kimegyőjét, Lentbüssze, a miniszterelnök, miközben én biztatnám, hogy menjen. Szem kimegy. Szerintem. kimegy. Mi volt Igen. Hát ilyenkor ott kell a miniszterelnöknek, de ott kell lenni. Hát Ha van kritika a munkájával kapcsolatban, akkor neki is jobb, hogyha meg tudja védeni a saját álláspontját, ha ott van. Meg hát akkor megint persze el tudja játszani, hogy a magyar népet védte meg Magyarországot, miközben senki nem Magyarországot, és nem a magyar népet támadja. Hozzátéve, hogy azért a hallgatóimnak van füle, mert ugye azt mondták, hogy ugye egyfelől azt mondta, hogy a magyarországi zsidók, valamint mi magunkfajt, magunkfajt keresztény kereszténydemokratát, mondta a Steiner Pálnak adott válaszában, ami megütötte a hallgatói fülét. Én nem hallottam ma a Steiner Pállal, ez én már másodszor beszéltem, egyszer már beszéltem el az interpellációjakról. Ma nah, hogy mi ütöttem meg fülüket, hogy? Hát, hogy hogyan volt ez a magyarországi zsidók és mi magunk fajta kezdett válaszához Orbán Viktor, amikor Steiner párnak válaszolt, hogy yeah. ez a magunk fajta kereszténydemokraták, ezt hogyan értelmezzék a magyarországi zsidók? Hát, most legközelebb, amikor beszélnek a, a vezetőik, úgy lát, úgy tudom, volt valamikor a, tavaly a miniszterelnöknek a kérdezze meg. A választási törvény elfogadásával eldőlt a 2014-es választásban? De hogy is, is? Hát most is az összes ö, körzet már át van írva, tehát a, az önkormányzati körzetek is át vannak annak írva, hogy, hogy ö, új struktúrával, aztán ilyen-olyan eredmények is jönnek ki belőle. Egyet kell látni szerintem, és ebben bárki bármit mond, én mindig ehhez ragaszkodom, mert ebben hiszek, hogy ha az emberek elégedetlenek egy kormánnyal, akkor tök mindegy, milyen a választási rendszer. Amíg a szavazó fülkében nem megy be vele egy fideszes aktivista, vagy nem ellenőrzi valaki az ő, ő szavazatát, addig le lehet váltani bármilyen pártot, bármilyen kormányt. Ha ez sincs, akkor már nem. Tehát akkor tényleg, akkor el, kell, akkor el kell felejteni az egész demokráciát, meg, meg minden ehhez fűződő ö, illúziónkat, vagy várakozásunkat. Amíg van titkos szavazás... Addig bármilyen körzetbe, bármilyen formába elzavarható az éppen aktuális kormány. Én azt tudom mondani egy számtalan dologban vitaszkottam már német Péterrel és Bolgár Györgyel, de nem örülök annak, hogy egy olyan országban élek, ahol Balogh Zoltán azzal a szöveggel írt levelet lenva írdékónak, mint amivel írt, ha jelenik az osztályfőnök és a torna aki egyébként Kesszenki kisántott helyre teszi, Balogh Zoltán is helyre tenném, Pintér Sántot is helyre tenném, és a lehetséges és a kenyerét. megvenné <gül> Elnök eljön ne jöjjön ilyen. De te, te, te t -t ugye kész, 10 Tiz percen múlott fél nyolc, mikor tetszik itt lenni? Megbeszél. Ez jó válasz volt. Mesterezi a tilát, hallotta. És most, főzéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lehet. Hát, hogy nem mindent lehet. Honalban Bendalászló azt írja az újság, hogy e, bármikor dél fel van készülve arra, hogy bármikor rakétatámadást indítsanak ellene. Ehhez képest a távolságból, vagy miből adódik az, hogy az ember nem érez háborús fenyegetéskönös tekintettel arra, hogy ez egy lokális háború lenne, vagy sem? A híret végén hallottam. Igen, mindenkinek kellemesebb délelőttet kívánok. Hát most úgy tűnik, hogy lesz? Legalábbis, ami a napsütést illeti. Igen, is reméljük, hogy nem lesznek széllőkések, vagy politikai, vagy katonai. Ha már itt tartunk, egyáltalán. Már elugrottam a témától. Észak-Korea az ott éghajlatilag az ott egy milyen terület? Meglehetősen éjszakon helyezkedik el Észak-Korea a szószoros értelmében, a 38. szélességi fogtól éjszakra, és igen, igen, csodált telek tudnak lenni. Hát hány év van? Hogyan? Hány évszakon? Négy. Négy mint nálunk. És meglehetősen kellemetlen cudar ideg tud lenni telente. Na most én inkább onnan a, az időjárás helyett, inkább az idő múlásához kapcsolnám az eseményeket. Észak-Koreában hajlamosak arra, hogy különösebb eseményeket a szószoros és átvitt értelmében is tűzijátékkal ünnepeljenek és most meglehetősen sok az évforduló. Tudom, kettő is van. Egyrészt, hogy egy éve választották meg ezt a fiatalembert, meg az édesapjának is születésnapja van. Így van, és aztán júliusban lesz 60 éve, hogy aláírták a koreai háborút befejező fegyverszüneti egyezmény békeszerződésről szó sem volt, csak fegyverszüneti egyezményről, amit most egyoldalúan fölmondtak, aminek jogi következménye érdemben nincsenek, hiszen a kínaiakkal együtt írták alá, és a kínaiaknál erről szó sem lehetett. Na most, hogyha február idusán, amikor a kedves vezető a mostani vezér, apjának születésnapját ünnepelték előtte. Volt egy olyan uh, háborús kísérlet, amivel ünnepelték a születésnapot. Hát uh, ilyen értelemben lehetne számítani arra, hogy megint egy ilyen katonai izomkodással, erő mutogatással próbálnának emlékezni. Semmit nem értek a diplomáciához, mert azért valami, és mégiscsak komolyan veszik, mert hogy azért uh, uh, jön a farkas, jön a farkas, jön-e, vagy sem. Igen, erre mondta azt uh, előbb a a Karl Levin nevű amerikai szenátor, aki a Szenátus Védelmi Bizottságának az elnöke, hogy a dél koreai rezsim fenyegetései meghaladják a saját képességeit. <gül> Teljes vértékben szemben állna a rezsim elsődleges céljával ami a túlélésre rendezkedik be. És erre válaszul, lehetne idézni Obamát, aki viszont azt mondta, hogy nem szabad a hibahatát feszegetni, tehát nem veszik komolyan azt, hogy, hogy Észak az erejét meghaladó erőfitoktatással próbálkozna a nagy nemzetközi poronton, de ugyanakkor a az érzéken és a csomó katonai lépéssel válaszoltak erre. Mit tud Észak-Kórea népe arról, hogy hogyan szerepelnek a hírekben? Mi szerepelhet vajon az állami rádióban? Hát milyen csatornák vannak ott? Egy, egy rádió van, egy tévé? Hogy van ez ott? Minden szigorúan állami cenzúra alatt és uh, hihetetlen ellenőrzés alatt a nagyvilágról. Jottkányit sem tudnak szinte semmit. Nem De egy tudnak. tévé, egy rádió? Igen, igen, igen, igen. S na, mi... Na, mi... Mi... Na, mi... mondtam, bár már nem vagyok mindenben biztos, hogy mit mondtam neked és mit egyik fórumokon, hiszen Észak-Korea most meglehetősen a, a világközvélemény érdeklődésének a középpontjába került, de jó szerűvel semmit se tudnak olyan PV-készülékeket vásárolhatnak, amelyeken például a déli televízió hangja nem hallható, csak a képei. Tehát ki vannak zárva a külvilágból, és valóban olyan az agymosás, hogy az imperialistákkal együttműködő déli lakályok, és én nekem egy kicsit a, a hidegháborús magyar propaganda szólamok jutottak eszembe, amikor a Belgrádi Borbát úgy jellemezte egy propaganda kiadvány, hogy a hitoista fasisták háborús úszítófenja. De tényleg így gondolják? Kénytelenek így gondolni, ha nincs alternatív forrásuk. Illetve kérdés, hogy mennyire szopják be ezt a propagandát, hogy durva testi fogalommal éljek. De az tény, hogy például a, a dél-koreai új elnökasszonyról, az első elnökasszonyról olyan fordulatokkal él a sajtó, hogy hogy dühös vagy mérgező suhogást hallat még a szoknyája is, szóval ilyen körülmények között más nem nagyon hallhatnak a délről. Ugye lehet hallani különböző kínai értelmiségiek bebörtönzéséről, menekítési akciójukról kicserélni más országokban levő kínaiakkal, ehhez képest viszonylag keveset lehet hallani az észak-kóriai költészetről. Észak-Koreában is nagyon komoly munkatáborok vannak, vannak olyan becslések, hogy 200 ezer embert tartanak ilyen munkatáborokban, egyébként a közelmúltban jelent meg Magyarul is az egyik heti különkiadásában a menekülés a 14-es táborból színű eléggé drámai könyv. Egy valahogy Kínán keresztül kijutott ember, emlékiratai, amit egy ö, ö, angolai újságírónak mondott tolba, ha úgy tetszik. Ö, elképesztő ország, ez egyébként Albániára tudnám hasonlítani, hogy ha valaki politikai értelemben megbukik, akkor az egész családja, az egész klánja ilyen munkatáborba kerülhet. Maga ez a... Örülményeket kár volna el. egyébként ez a könyv elég pontosan leírja. Maga a Kim család az hány Számtalanul sokat számlál, de vezérből a harmadikat adja, hiszen az államalapító... alapító. És a rokonság? Így, hogy... Hogyan? A rokonság? Nyilvánvaló, hogy egy ilyen fiatal embernek, mint a mostani diktátor Kim Jong-un, a családja adja azt a hátteret, amelynek révén politizálhat. Tehát most éppen a nagybátyja és a nagynénye gyámkodik minden jel szerint fölött. A nénje a kedves vezető, az apahuga, akit tavaly tábornokká léptettek elő, és a nagybácsi, aki tulajdonképpen a szervezeti, szervezési, személyi kérdések főfelelőse, magyarán ő a fő politikus. Van olyan, mint a Mao Zedong, aki megírta a ami amihez egyébként tartják magukat az észak-koreai vezetők? Mi az ideológia? Az ideológia korábban a Jucheffmére épült, ami kvázi ö, önállóság a gazdaságban, önvédelem a haditéren, tehát mindenképpen a, a függetlenség szuverenitásra hajaz, de fölülírja egy, egy új ideológia, aminek az a jelszava, hogy a hadsereg az első. Tehát ő, nyilvánvalóan e tekintetben is figyelembe kell venni azt, hogy ez a fiatal vezető, hiszen 30 évesre becsülik, erről már a múlt héten is volt szó, és igyekszik körülbástyázni is a magát a hatalmi gépet. Ez mire jó, például nem lehet tudni, hogy konkrétan hány éves? Ezt már az apjánál se lehetett pontosan tudni, fogalmam sincs abban az esetben. Azt értem, a nőknál nem szokták megkérni, hogy hány évesek, de vajon az észak-koreai férfi vezetők életkorát miért nem lehet tudni? Talán azért, mert a távol-keleten eléggé közismertek a konfuciánus hagyományok, ahol tiszteletben kell tartani a, a kort tekintélyét, az állam tekintélyét, a családon belül is a, a legidősebb férfi tekintélyét, és hogyha ez a fiatalember, akiről tudjuk, hogy január 8-án született, de nem tudjuk pontosan, hogy 29-30 vagy 31 évvel ezelőtt ezt is figyelembe veszik, figyelembe kell venni, persze azt a régi koreai bölcsességet is, hogy a piatalfák szeretnek öregek között nőni. Csak kérdés, hogy föl lehet egy gyorsítani ezt a növekedést. A népszaporulat mekkora észak-Koreában van-e arra adott? Hogy rájöváll a nép egyébként erre a Vannak adatok, de kérdés, hogy mennyire pontosak ezek az adatok. Azt tudjuk, hogy körülbelül 24 millió észak-Korea lakossága, és több mint kétszer ennyi, csak nem 50 millió a déli de a halálozási ráta például sokkal magasabb északon tekintettel arra, hogy éjségek pusztítanak az ellátás, hogy finoman fogalmaznak kihasználatlan tartalékokat rejt magába. Átlagéletkor? életkor. Az átlag életkor jóval alacsonyabb már, mint a, a születéskor várható élettartam. Az 15 évvel alacsonyabb Észak-Koreában, mint élen. Észak-Koreában becsült adatok szerint itt mindig csak becsült adatokról lehet szó, nem érje el a 64 évet, ami drámai an acsony világméretekben is. dél pedig csak nem 79. Milyen perspektívával rendelkezik az, aki ma oda születik? A jelenlegi körülmények között drámaival. Drámaival, hiszen az ország ellátása nem biztosított. Általában is úgy szokták mondani az elemzők, hogy azért a ízomszagot magából Észak-Korea, hogy egy adott esetben, hogyha enyhít ezeken a körülményeken, mármint a fenyegetéseinek a cserébe vagy olyan energiaellátást kapjon, vagy olyan segélyekhez jusson, amivel léginségektől is Ez végig így megy egyébként? Minden évben ennek az élelmiszersegének a kierőszakolása? Nem úgy minden évben, hanem folyamatosan jó évtizede. Tehát És hogy érkezik Kína felől, tengeri úton? Hogyan megy ez? Kína szinte a földön most már ennek a birodalomnak, onnan származik szinte kizárólag az energiállátásához szükséges fűtőanyagok szállítása, meg az élelmiszer import. Kína, akarná akarna, ez egy nagyon rossz kérdés, de nekem talán jól áll, annyira nem értek semmi, és ha akarna, ezen tudna változtatni? Kérdés, hogy akar-e? De, akar, de ha nem akar, akkor mi áll az érdekében? Na no, várjunk, először is nézzük meg azt, hogy miért aggódik Kína. Miért aggódik Kína? Hogyha? Részint azért aggódik. Egyet Tudjuk? Hogyan? Aggódik? Aggódik természetesen, és a közelmúltban ennek hangot is adott. Két olyan nyilatkozat is volt az új vezetőköréből. Erre az új vezetői körre érdemes annyiban visszatérni, hogy a térség cinta összes országában, vagy az összes érintett országban új vezetők vannak. Tehát az új kínai elnök mondta azt, általában ilyen finoman fogalmaznak, tehát a háborús konfliktus esetén azt mondják, hogy az összes felett mérsékletre is önmegtartóztatásra szólítják föl, nem mondják ki Észak-Korea nevét, de több olyan nyilatkozat is elhangzott a minap, hogy nem tűnik azt, hogy a küszöbükön vagy az ajtójuk előtt bármilyen konfliktus törjön ki. De ilyen értelemben nyilván aggódnak. Aggódnak azért, hogyha vező lesz az Észak-Koreai rezsim, akkor menekült áradat. Lépj át a Nész-Korea leghosszabb határát, ami Kínával köti össze őket. Amit nem lehet egyébként megakadályozni? Hogyan? Ezt nem lehet megakadályozni, de fizikailag lehetetlen? Meglehetősen hosszú ez a határ hogy meg tudják akadályozni, megerősítették egyébként a. És most mi nincs? És most miért nincs? De most miért nincs? a most miért nincs? Hát ez az ember áldozat. Mert még megpróbálják visszafogni, de hogyha egy háború robbanna ki, vagy egy rezsim fölbomlana, akkor nehezen tudnák megakadályozni, hogyha tömegek kerülnének. Az emberek rossz a kérdést, de az emberek nem örülnének annak, ha háború lenne? Ki örül annak, hogyha háborút örül? Mert megszabadulnak attól, amivel egyébként nem lehet együtt élni. Mekkora lehet vajon az öngyilkosság észak-koreában? Senkinek fogalma nincs róla. Mint ahogy általában minden adat, ami onnan Jó, amikor te ott voltál. Vagy relatív. Amikor te ott voltál, volt -e erről szó? Vagy nem? Leg, nem? tudom, régen voltál ott. Nem, nem, nem, ez nem kerül szóba. Hiszen olyan fejlett az öntudatuk, a szocialista proletár öntudatuk, hogy ez nem kerülhet. Ezt tényleg így van, vagy neked így mutatják? Így mutatják a külvilágnak. Ett tekintetben egyébként te, aki gyakran jártál oda, de még gyakrabban Albániában, ezeket egybe lehet vetni, vagy ezek egybevethetetlenek? Talán az ember, hogy gyakorszak Albániájával vethető egybe. De egybevethető? Valójában olyan nyitás következett be Albániában is, hogy ma már merőben más a helyzet. Na várjam még az előző kérdéseket. Három pontot. Az egyik az, hogy Kína nem örülne annak, hogy. Ma egy pillanatban meg két nyilatkozatról beszélt, a másikat nem is említette. A Xi Jinping mondta, a kínai elnök mondta azt, hogy nem tűzik azt, hogy a térségben bárki a tűzzel játszon. A Koalói Fórumon, ami olyan, mint a Svájci Davosban megrendezett világgazdasági fórum, egyre fontosabb a jelentősége most is, hogy tíz államfő volt ott, rengeteg komoly üzletet. És ezt ott Észak-Koreában hallják? Hogy hallhatják esetleg azzal, hogy nincsenek néven nevezve. Mi az üzenet? A kínaiak aggódnak attól, hogy ha összeomlik a rezsim, akkor ellenőrizhetetlenné válik. Nem tudják, hogy kinek a kezébe kerül az az arzenál, mesterségesen fölfejlesztettek. Nem örült. Kinek a kezébe kerülhet? bármilyen felzúdulás kapcsán, egy, egy belső zendülés kapcsán ellenőrizetlenné válnak. Van ott olyan csoportosulás, amelyik másodpercek alatt politikai erővé tudna összeállni Észak-Koreában? Milyen lehetne a hadsereg, ezért is voltak tisztítások az elmúlt időszakban. Tehát a, a legifjabb Kim leváltotta a hadsereg főparancsnokát, és megpróbálta bizalmi emberekkel körülbárcsát. Volt annak esélye, hogy katonai pucs legyen Észak-Koreában? Voltak olyan híresztelések, hogy azért váltották le a hadsereg főparancsnokát, mert nem látta teljes mértékben helyesen. A katonai pus lenne észak Koreában, akkor azt lehet -e sejteni, hogy onnan merre megy az irány? Nem, nem lehet sejteni. De akár maradhatna az is, vagy lehetne még rosszabb, mint ami most van? Egy katonai diktatúra nem sokat változtatna a lényegen, hiszen most is az... A katonák, akik ott vannak, azok hol, hol tanultak katonának? Túlnyomó rét már ott van. Igen? A korábbi nemzedék, amelyik még a szovjetunióban Unióban vérteződhetett, az már olyan korú, hogy kimérhet a seregből obszitosok, ha még egyáltalán jönnek. Kínában nem végeztek? De biztos, hogy végeztek Kínában is, de nyilvánvalóan meg a Kína barátok, vagy ráadásul Kínában a vezetésben van oldalról nézve olyan ember, a parlament új elnöke, aki Észak-Koreában nevezetesen a Kínészen Egyetemen tanult közgazdaságtant. Vajon neki milyen lehet a viszonyulása az ottani rendszerhez? ez lehet -e sejteni? Hogyha látjuk azt, hogy Kínában mi történik, milyen reformokat, milyen változásokat hajtanak végre kivált a gazdaságban, akkor nyilvánvalóan nem tetszik nekik az, ami őket akárha úgynevezett nagy proletár kulturális forradalom. Jó, hát ugye ebben eljutunk egy olyan fejezethez, amit gondolom, hogy a Marx tőkéjénél is vastagabb, hogy vajon az, amit te nem véletlenül mondtál, a gazdaságnyitás és egyébként magának a társadalomnak a demokratizálódása, ahogy én azt tapasztalom a magam eh, szükes elméjével, azért az időnként olyan szükséges ellentétben áll Kínában, hogy annak a feloldása, az nem lehet egy könnyű folyamat. Talán ezért is szokták azt mondani Észak-Korea kapcsán, mondjuk úgy, hogy a túlélésre játszanak. A kínai kommunista párt nem hogy Hegemon, hanem monopól helyzetének is az a kulcsa, hogy az emberek jobban élessenek, és így ne törődjenek azzal, hogy milyen színű a császár. Ezt számtalan szor elmondtam. Ugyanakkor a kínaiak arra inspirálják ezt az Észak-Koreai vezetést, de már az elődjét is, hogy próbálja meg ezeket a reformokat, az általuk bevezetett reformokat folytatni, vagy követni. Hé, ha már itt tartunk, hadd kérdezem meg, hogy szomszédos államok, Mongólia, mi minden van még ott, ott, ott, ott mi a helyzet? Mert mindig csak Észak-Koreáról van szó. Ha a közvetlen szomszédokról beszélünk, azt teszi tikánsá most a koreai helyzet kieleződését, hogy szinte mindenütt új vezetés van. Kínáról már volt szó, új államfő, új kormányfő, új védelmi miniszter, új külügyminiszter, új pénzügyminiszter, stb. Dél-Koreában februárban iktatták, be ezt az új elnökasszonyt, akik már említettem. Még volt diktátor. észak nem vagy kitiltva, ugye? Nem, nem tudok róla legalábbis, de miért is nem Nem csak, hogy akkor oda-oda is, oda is el lehetne menned. észak korábban bármikor, hát sokszor jártam ott, amióta nyitottunk diplomáciai kapcsolatokat, fölvettük több elnökkel, készítettem interjút Kindé Junggal, akit Nobel béke díjat tüntettek ki annak idején. Ő maga is elmondta azt, hogy ő nem számít egy nemzedéken belül Korea almire egyesítésére. Kínában az is aggodalmat kelt, hogy még visszaöltsem a gondolatmenetet egy korábbihoz, Hogyha a határán létrejönne egy új középhatalom, egy 70-80 milliós Korea, és hat közvetlenül a határára jutnának azok az amerikai csapatok, amelyek most Dél-Koreában állomásoznak, ez kb. 28-29 ezer embert, ez lehetne egy újabb feszültség volt. Most egy kicsit távolabb esik, de annyiban érdekes lehet, hogy... Miközben a térségben általában is nő a feszültség, Japán és Kína között konfliktusok vannak, az egyébként Japánban is új miniszterelnök, vagy mondhatom azt, hogy régi új, mert hét éven belül a hetedik. Ő először nem Kínát kereste föl, amivel szigetvitáik is voltak, hanem dél-kelet-ázsiában járt, Mongóliába átogatott, erre jutott eszembe, a készült, tehát inkább mint egy körüljárja, hanem bekeríti Kínát. Mondjál még a országokat nincs előtten térkép. Taj, taj van, mint pikáns terület, amelyik nem kimerésze még, még sem mint Hongkong vagy Makaó, hogy egy országon belül két rendszer létezik, és aztán jönnek a dél-kelet-ázsiai országok, ASEAN országok, Tajföld, Vietnám, Laos, stb. stb. De ezeknek kicsit távolabb esnek. Fülöpszigetek esik még közelebb, amelyel szintén vannak szigetvitái Kínában. Olyan, hogy stabil rendszer vagy instabil rendszer, az csak egy olyan laikusnak a fejében fogalmazódik meg, mint én. De ez a régió, ez egyébként mennyire tűnik stabilnak, instabilnak, Dél-Koreától vagy Észak-Koreától teljesen függetlenül? meg meglehetősen stabilnak mondhatóak. Hiszen Dél-Koreában is kvázi velünk a kelet-európai országokkal párhuzamosan zajlott egy ha úgy tetszik, rendszerváltozás vagy demokratizálódás, hát több párti demokráciát működnek. Tehát ö, Korea az egyik ilyen utolsó mohikán, azon kívül, hogy kőkorszaki kommunizmus tombolott még mindig szemben mondjuk, akár Kínával, akár Vietnamval, akár Laosszal, de akár mondhatnám K Kubát is körülbelül ezek az utolsó kommunista államok. Mit gondolhat Kína és a Koreáról, annélkül, hogy ezt hallanánk konkrétan? feszülten figyeli az eseményeket, megpróbálja mérsékelni az ottani Vajon van-e találkozás? Van-e telefonbeszélgetés? Van. Van, állandó konzultáció van. Érdekességképpen megemlíthetem, hogy az észak-koreaiak most, amikor megpróbálták túlfeszíteni a húsz, fölszólították a külképviseleteket arra, hogy a külföldi dolgozóik hagyják el az országot. És mellette Kínát meg Oroszországot külön is értesítették arról, hogy nem állhat, hogyha a dolgozóik biztonságáról gondoskodnak, nyilvánvalóan van. van állandó kapcsolat is Kínával, szükségszerű is ez, hiszen az alapvető élelmiszerek és fűtőanyagok onnan származnak. Ehhez képest az első negyed évben Körülbelül az egy hetedére csökkent a kereskedelmi forgalom, ami nem hiszem, hogy Észak-Korea óhajának megfelelő. Őrdek, akkor én azt kérdezem tőled, mert tényleg ez annyira idegen törlött tőlem, Min múlik, hogy az amerikaiak, vagy ki tudja kicsoda azt, ugye jó, oké, kapjanak nem tudom mennyi búzát. Min múlik egyelőre, ez? egyelőre a világpolitika páriája, Észak-Korea. De ahogy eddig mindig megoldódott, min múlik az, hogy túlcsordul-e vagy sem villanatokon belül ki fog derülni. Én Engem annyiban tölt el optimizmus legalábbis a két-három következő napban, hogy a John Kerry, az amerikai külügyminiszter holnap után látogat Pekingbe. Tehát tényleg a nagyvilág arcul csapása volna, hogyha most próbálnának a, a észak a árasztani. E, mit, de ha viszont nem teszik, akkor hogy lehet visszavonulni ebből a hatalmas harckészültségből? Vagy ebben már vagy gyakorlatú? Többszörös gyakorlatuk van, úgy, úgy fogják mondani, hogy ők gyakoroltak, ha így történik, békülékeny gesztust, és megpróbálhatnának visszatérni a hat oldalú tárgyalásokhoz. Az a hat oldalú tárgyalás, úgymond a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről szól, de alapvetően észak-koreán. Ez alapvetően mindig összejönnek is ugyanott a poroknak. Alapvetően az utóbbi években nem jönnek össze. Ezt is Kína koordinálná amúgy. Ezen a hat oldalú tárgyaláson a két Korea vesz részt. Kína, Oroszország, az Egyesült Államok és Japán. És amikor valamiért nem tetszik, hogy a húz megereznek politikában éppen a húz megnyert tart Észak-Korea, akkor olyan feltételeket támaszt, vagy kivonul a tárgyalásokról, hogy ezt lehetetlenül tegye. Oroszországnak Kína hagyományosan azt mondta, ilyen óvatos fogalmazásban, hogy az összes fele felszólítja arra, hogy tartózkodjon az erőszak alkalmazásától. Ehhez képest legutoljára, a februári észak-koreai katonai fellépés kapcsán már olyan ENSZ határozat született, amiben a kínaiak és az oroszok is beletörődtek, hogy a szankciókat megkeményítik. Igen, Oroszországot feltően kihagytam itt a sorból. Róluk mit kéne gondolnom ebben a konfliktusban? Most már sokkal mértéktartóbban fogalmaznak, illetve néha határozottabban észak-koreával szemben. Tehát mindig végküleiken gesztusokra szólítanak. De mi változott? Vagy mitől változott? Attól például, hogy a Szovjetunió mint olyan összeomlott, egyébként a Szovjetunió korábban sokkal komolyabb. Jó, de Oroszországnak például jó ez a mostani állapot, miközben ez soha se vallanák így be konkrétan, vagy milyen az, a, az Oroszországnak ez a mostani ottani helyzet? <tos> Szerintem biztos, hogy rossz, nem utolsó sorban, azért, mert hát időközben fölvették a kapcsolatokat Dél-Koreával, és százszor nagyobb üzleteket kötnek Dél-Koreával, mint Észak-Koreával. Tehát mindenkinek az lenne az érdeke, hogyha ez a rendszer óvatosan nyitna, vagy pedig végre menne egy olyan békés koreai egyesülés, ami segíteni a térségbékéjét. Annak milyen a hátterében, hogy a, a világ csendőre nem izent hadat emberi jogok, vagy nem tudom mire való hivatkozással észak a koreának? Miért nem akarunk a civilizált európaiak vagy amerikaiak bevezetni demokráciát? Ennek mi az oka? Nem tudnak. Nem tudnak. Nyilvánvaló, hogyha... De Irakban se volt nagyon sok esélyük, mégis megpróbálkoztak vele. Irakban alig, hanem több esélyük volt, de még Afganisztánban is több esélyük lehetne, mint Észak-Koreában. Észak-Korea egy nagyon egységes katonai diktatúra jelen pillanatban. Azok az országok sokkal megosztottabbak, tehát ö, nyitottabb volt a lehetősége annak, hogy akár megosztó politikával, de a demokrácia exportját megpróbálják megteremteni. Nagyon szépen köszönöm a mai együttműködést, aztán tessék kimenni feleségünkkel az utcára és sétáljuk, mert gyönyörű idő van. Én azt mondhatom, hogy a te a idéz, vagy sajnálom az apropót. Rendben van, de keresünk majd akkor ennél jobbakat. Merre menjünk a jövő héten, ha lesz jövő hét? hol leszünk a jövő Nem úgy értem, téma hova menjünk? Meglátjuk, hogy mit hoz a múlt. Jó, rendben van, akkor visszafelé nézve eldöntjük. Köszönöm szépen a közleműködést. jó.